Реформація Реформацією названо період європейської історії 16 століття, коли внаслідок розколу католицької церкви виник протестантизм. Реформація розпочалася під впливом ідей епохи відродження. Люди вже не вважали католицьку релігію єдино правильною і прагнули більшої свободи від розповідання. Релігійні дебати переросли в політичні. Поклавши початок кровопролитним війнам, реформація призвела до великих змін у Римо-католицькій церкві. Початок. На початок 16 століття зловживання служителів церкви почали викликати дедалі більше протестів. Одними з перших звинувачувачів церкви були Ян Гус 1371-1415 у Чехії та Джон Уікліф 1330-84 в Англії Але по-справжньому реформація розпочалася в 1517 році Коли Мартін Лютер висунув 95 тез проти католицизму Папа відлучив Лютера від церкви Але той і далі очолював рух протесту до самої смерті Нові протестанти Справу Лютера продовжили інші релігійні лідери зокрема Ульріх Цвінглі та Жан Кальвін у Швейцарії. В Англії король Генріх VIII відмовився визнавати владу папи заради одержання розлучення, в якому церква йому відмовила, і оголосив себе главою англіканської церкви. В Нідерландах чимало голландців стали протестантами, прагнучи визволитись від іспанського католицького панування. Жертви війн Європа розкололась на два табори. Раз у раз спалахували війни. Звірства були нерідкістю з обох боків. В Англії під час правління королеви Марії Тюдор католики переслідували протестантів, а при її сестрі Єлизаветі I протестанти так само чинили з католиками. Війни між католиками і протестантами буквально роздирали Францію, а під час Тридцятилітньої війни 1618-48. Загинула майже половина населення Німеччини. Ілюстрації. 95 Тез Лютера У 1517 році німецький священник Мартін Лютер 1483-1546 обурений безсоромним продажем індульгенцій, відпущенням гріхів авансом. За того часу прибив до дверей собору у Віттенберзі список з 95 тез звинувачень проти подібної практики. Жан Кальвін. 1509-64. Під впливом ідей Лютера заснував протестантську церкву в Женеві, Швейцарія. Англійський король Генріх VIII. 1509-47. Зрікся католицизму, щоб одержати розлучення. Джон Нокс, 1514-72, спираючись на підтримку Єлизавети І, заснував у Шотландії Пресвітеріанську церкву. У 13 столітті католицька церква для боротьби з єретиками заснувала на півдні Франції суди інквізиції, від латини «інквізитіво». Розслідування у 1478 році Інквізиція з'явилася в Іспанії, а в 1542 році Папа Римський створив святу інквізицію, щоб боротися з протестантами. Як і суди, Інквізиція під час допитів застосовувала тортури.